svetog evanđelja po Mateju i Jovanu. Slavne gdje Gospodin slavate u njemu. U vrijeme onom kad je Isus odlazio za njim i džahu dva slijepca, vičući i govoreći,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 ПОВЕРИ ВАШОЙ, НЕКА ВАМ БУДЕ, И ОТВОРИШЕ ИМ СЕ ОЧИ, И ЗАПРИЕТИ МИСУС ГОВОРЕЦИ, ГЛЕДАЙТЕ ДА НИКО НЕ ДОЗНАМ, А ОНИ ИЗИШАВШИ РАЗГЛАСИШЕ ГА ПО СВОЙ ЗЕМЛИ ОНОЙ, Kada pak oni izlažahu gled, dovedoše mu čovjeka nijema i bijesomučna. I pošto izagna demona, progovori nije mi. I divljaše se narod govoreći, nikada se to nije vidjelo u Izraelju. A fariseji govorahu, Pomoć uknę za demonskog i zgoni demonem i prochodzias się Jezu po swym gradowima i Sełymam uczeci po synagoga Manchowym i propowiaj ci Ewandzienie o carsstwu i siluju ci swaku I svaku ne moćku народu. Po vrijeme ono podiže Isu oči svoje nebu i reče. Oče došo je čas prosvai si na svoje gande da i sin Tvojj prosvaritebe, Kao što si mu dal vrast nad svakim tiom. Да свему што си му дао, дарује им живот вјећни. А ово је вјећни живот, да познају Тебе, једнога истинитога Бога, и кога си послао, Исуса Христа. Я Те прославих на земљи, дјево сврших, које си ми дао да извршим,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 Sad da je sve što si mi dao od tebe, Je riječi koje si mi dao, dao sam njima. I oni primiše i poznaše zaista da od tebe izidjoh i vjerovaše da me ti poslami.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 Oče sveti, sačuvaj ih u ime Tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bijah s njima u svijetu, ja ih čuvak u ime Tvoje, one koje si mi dao, sačuvak.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 Braći i i ovoj nedelji bili smo i u onoj prošloj na ovoj liturgiji, pa ona koja je prethodila onoj prošloj i tako iz nedelje u nedelju, kroz svu godinu. Iako bismo sa većom pažnjom, i u pamćenju ono što u crkvi čusmo, što nam se kroz crkvu otkriva, imali bismo u sebi jednu veličanstvenu sliku, jedno veliko i sveto otproveno. Međutim, naviknuti previše naviknuti na ritam ovoga svijeta, previše obraćajući pažnju na one pouke na onaj zol i si na snažni zol ali i glas onoga koji ne voli glas Boga našega koji ne voli ništa što je vezano za njega po najmanje njegovu riječ po najmanje događaju u kojima je bio satiran njegovom silom on koji kroz bubnjeve trube ovoga svijeta Vrlo snažno privlači našu pažnju i, nažalost, lišava nas, braće i sestre, tog divnog i veličanstvenog doživljaja i vidjenja. Evo, pođemo samo nekoliko nedelja unazad. Šta smo vidjeli? Šta smo čuli? Šta nam je bilo otkriveno? Vidjeli smo, braće i sestre, neviđene događaje, projavu velike sile, velika čudesa. Pri tom, sva na nas ljude, na našu prirodu, na naše bolesti, na naše nemoći, na naše neprijatelje. I sve radi našeg spasenja. Jesmo li vidjeli taštu Petrovu bolestnu, trese se žena? Ulazi onaj koji je danas sa nama i samo dodirom podiža je i biva i sjeljena. A onda isto to večer u Kapernaumu za koji mnogi i ne znaju. Evo pogledajte malo koliko ljudi zna za Kapernaumu, grad, vrlo mali broj ljudi. Znamo za turističke centra, znamo za centra političkih i vojnih moći. Znamo, braćo i sese, za mnoge gradove, ali kapernaum mnogima je potpuno nepoznat i njegovo ime i mjesto gdje se nalazio. A kamo li visine na koje se nalazio i nebesa do kojih je podignut bio prisustvom onoga koji je savio nebesa i postavši čovjek, nebo u ljudsku prirodu, unija. Kakva su tu, to čuda, braće i sestre? Mi sa ovakvim zakrždalim umovima ne možemo ni nekoliko koraka u tom pravcu da krenemo. Velika čuda, velika tajna po božnosti. Bog se javi u tijelu. A mi tijelo digli na presto božanstva, ali bez Boga. Oćemo od čovjeka da podignemo, da ga postavimo na mjesto Boga, ali bez Boga. To su nove civilizacije. To je ono u i mi velikim djelom učestvujemo. A ne treba tako, braće i sestre, i ne možemo tako. A možemo mnogo bolje, mnogo više, ali ne sami. Sami nedovoljni smo sebi i jedni drugima. Zato, Gospod ispunjujući sve наше najdublje žele i potrebe postaje čovjek braće i sestre ne lišava nas on ničega on nas ispuni sijelom, ispuni nas životom ispuni nas božanstvom pazite ne mijenjajući naš sastav ostaješ čovjek svo vrijeme šta hvali evanđelskoj propovjedi braće i sestre te se tako brutalno odričemo Šta hvali propovjedi crkve prvoslavne, te niko neće da je primi, da je prihvati? Šta ona nema, te jurimo za lažnim hraniteljima, lažnim isjeliteljima? Šta to hvali crkvi, te nas oni više privlačaju? Šta to hvali crkvi, te ne može da ispuni ni jedan mali ugao velikih futbolskih, Dvorana, velikih prostora gdje se ljudi u stotinama hiljada okupljaju šta to crkva nema oni imaju to isto veče u Kapernaumu gospod je isilio sve bolesnike toga grada ta isti gospod braća i sestva i seljuje jajrovu pčer, vaskrsava mrtve, mrtvu djecu, mrtve sinove, mrtvih majki, mrtva od tuge, i seljuje gubave, izgoni demone, ta isti gospod, samo ga pratite, braćo i sesto, odvojite jednu neđelju dana i pratite gospoda, onako ozbiljno, uzmite to sebi za zadatak, i ispratite kretanje gospodnje, ne narušavajući to sve ritmom ovoga svijeta. Jer kad se uključujemo ritam ovoga svijeta, gubimo sliku, gubimo cijelinu i zaboravljamo. A slika je uzvišena, veličanstvena, braće i sestre. I nama posvećena, ta isti gospod, on i tebi dolazi, isti taj gospod koji danas vraća vid slijepima, koji vraća dah mrtvima. To je isti tvoj gospod. On je danas ovdje. I danas zbog tebe. Zbog tvoje porodice. oni danas, braćo i sestre, u našem narodu. Ali šta imamo? Imamo, braćo i sestre, sve pilu. Ne vidimo. Ne vidimo ga, braćo i sestre. Ima i danas među nama živih ljudi. Ima među nama, braće i sese, oni kojima su oči otvoreni. Ima među nama slijepi koji su progledali braće i sese. I radost koju im je svjetlost u srce unjeva narušava samo tuga zbog braće i sestara koji ništa ne vide, koji žive Pod suncem pravde, pod suncem istine, čoveko ljublja, a ne vide ga, ne vide tu svjetlost. Mrznu se, a granove, braći i sestre, vječno ljeto, vječno proljeće, vječna svjetlost. A mi i dalje na baterije funkcionišemo. Nama su i dalje punjači potrebni, puni prazni puni, prazni, puni, prazni. Znači, mi smo slijepi, braćni i sesta. Mi ne vidimo. Slijepci. Jedini način da progledamo, pazite, jedini, drugoga nema i neće biti, jeste da priđemo iz sjelitelju. Evo ovo je Dva slijepca. Gospod je, kako nas podsjeća sveti Grigorije Palama, prije ovog je podigao mrtvu čer Jairu, znate, glas o njemu, znate kako se širio, znate, vrlo snažno, vratite pažno, jer danas se glas o ljudima, o veličinama ovoga svijeta, brzo širi, zar ne? Putem medija, brzo se širi, u ono vrijeme, braćo i sestre, Hlas gospodu širio se velikom brzinom i velikom silinom. To su, bivala, ne, to su, to su bile nebivala čuda. Riječ je govorio kako nikad čovek govorio nije. Hlas o njemu, braći i sestre, proširio se do naših vremena. Mi smo danas u 21. vijeku govorimo o događajima koji su se odigrali u one dane prije više od dvijeljade godina. Ni to nije dovoljno da skrenemo pažnju na njega. Pogledajte, da mi odnosmo danas, braći i sese, ustado smo jutro sa, sa svojim magulama, upali smo u auto koje ne vozimo mi, no angel čuvara, da nije angel čuvara, kakvi, najveći dio nas ne bi ni ustaja jutro Ostalili, prevrnuli bi se na drugu stranu i plovili besmislom, napajući se dobrim snovima, ako naleti koji dober. Angeli, čuvari, sveti oci, sveti Sava, sveti Vasilije, Majka Božja, svake međelje ujutro pojačava svoju materinsku molitvu, upotrebavajući svoju materinsku smjelost za da nas povuče, da nas privede crkvi, iako mi dalje ne znamo ni gdje smo ni kome smo, braći i svesi. ali oni znaju oni znaju da je ovdje naš iscelitelj i oni znaju da smo mi slijepi i da samo on može oči da nam otvori i evo pogledajte dođo smo i gledajte gdje završi smo odo smo u ono vrijeme Odosmo smo u Jerihon evo nas u kući a koga u kući imamo Evo ga, gospod naš, evo dva slijepca za njim idu, slijepi i ne odustaju, vapiju. Isuse, sine Davido, pomijeluj nas. A on čuti, braćo i sestre, čuti, pušta i da idu za njim. Da ih narod sluša, kako vapiju, slijepci idu, kako idu. Kako mogu, drž se za ovoga, drž se za onoga, drži ga ovaj, drži ga onaj, ne vide ništa, a idu, ne odustaju, ne izlaze iz hramova kao što mi izlazimo, ne napuštaju službe kao što ih mi napuštamo, ne vrte glavom lijevo i desno, ne prazno slove, ne pričaju dok se služi, dok je Bog među njima, ne vrte telefonima, ne maštaju, ne raspadaju se umom kroz pomislu nego idu za njim, ne očajavaju braće i sestre, ne tuguju, ne odustaju, nego idu za njim, a on ćuti, ide, mrtva djevojka je ustala, I za njega je taj događaj, braće i sestre. Toliko slijepi, po riječima svetog Grigorija Palame, Nijednog slijepog nije bilo u čitaloj judej, braćo i sese, dok je gospod hodio zemljom. Nijedan slijepac, kaže Grigorije Palama, a njemu znamo ko je rekao, duh sveti, on ga uveli u tu istinu. Nijednog slijepog, svi koji su bili, čuli su došli i iscilili se. Koliko puta u svetom evanđelju imamo otkriveno da je gospod sve koji su došli iscilio, sve bolesnike, Evo i ovo je kaže, pošto je otvorio oče slijepima, i prohođaše Isus po svim gradovima, obratite pažnju, budvanim i selima, obratite pažnju vi, i sela, učeći po sinagogama njihovim, učeći po crkvama našim, po pustim pravoslavnim crkvama, gdje se učenje crkve propovijeda jednom ili dvojici, gdje svešteni propovjeda svojoj popadi i svojoj djece, dok slijepci traže svjetlost od zemlje, iz televizora traže po zvijezdama, po mjeseću, po suncu, po gatanjima, po vraćanjima, po magiji, po razvratu, po bludu, a svešteni i Gospod u praznoj crkvi propovijedao svjetlosti. I došao je u to selo desili, čujemo evanđelje, učeći po sinagogama njihovim i propovijedajući evanđelje o carstvu, isceljujući svaku bovest i svaku nemoć u narodu. Nema specializacije, braćo i sestre, Naš gospod nije kao naši ljekari i za ovo, nego svaka nemoć i svaka bovest. I oni je danas ovdje. I došli, došli su braći i sestri i slijepci sa njim. Ušao je i vodi kroz vrijeme, a oni idu i vapiju. Isuse, sine Davidu, pomiluj nas. Prvi vijek. Drugi vijek, evo ih, vodi ih za sobom i do 21. vijeka, iz Jerihona, prošao, prohodi sve gradove, evo ga i u našem gradu, u budvi, braći i sestre, došao je, ulazi u svoj dom, ne pita nikoga, gospod, braći i sestre, a koga će da pita onaj, koga svi pitaju, koga će da pita onaj, koga sunce pita, da li danas da izađe i svjetlo spusti. Koga svaka zvijezda pita, da li i večeras da budem na ovom mjestu. Koga i planeta pita, da li danas da budem u ovakvom poredku, u harmoniji ili da puknem, da eksplodiram. Koga more pita, da li danas da budem na slovenskoj plaži ili da mi se vode završe gore na trđavi kosmač. I to za svega nekoliko sekundi po dizanju nivoa. A on kaže, neka i ovaj dan bude ovako. I on kao samoglasan ulazi u naš grad, ulazi u svoj dom i u naš hram. I za njim, braći i sestre, svi oni slijepci koji su progledali, Svi oni bogesnici koji su iscijeljeni, njime bili, samo u njegovo vrijeme, nego do dane današnje, koliko njih je crkva iscijelila silom Hristovom, samo on zna da i sest. Ogromno mnoštvo. Ali evo danas dvojicu izdvaja. Uvodi ih, čuti. Oni viču, ulaze u budvu i viču. Pomiluj nas Isuse, sine Davido. Trešte muzike, pjevaju pjevačice, igraju igračice, kockari kockaju tražeći svjetlost u novcu, bludnici u brodu, grešnici u grijehu, slijepci u tami, ljudi u demonima, a on ulazi i slijepci za njim viču. Pomiluj nas Isuse sine Davida. Dolaze, braći i seste, ta ogromna povorka, ogromna povorka. U toj povorci su i naš sveti Sava, braći i seste, Simeon Mirotočevi, u toj povorci su sveti oci naših vaseljenskih sabora. Danas ravimo oce prvih šest vaseljenskih sabora. Svi su oni u toj povorci, jer svi do jednoga bili su slijepci. Rođeni slijepci, majka ga rodila slijepo, a gospod oči otvorio. Bolja je majka gospod od majke, kako govori sveti vladika Nikolaj. Bolji je otac gospod od oca. Šta mogu otac i majka? Mogu ponešto, ali da otvore oči slijepo rođeno. Ne mogu, jer su i sami bili slijepi ukoliko su progledali prosvećeni evanđeljem, A ako nisu, i dalje su slijepci. A slijepac, slijepca, ako vodi, že završavaju u jamu, braći i sestre. Roditelj slijepi, vodi slijepo dijete. To je danas uobičarena slika. Rekao bi čovjek, odlična porodica, sve fino, evo, vaspitanje, obrazovanje. Ne, braći i sestre slijepac, slijepca vodi i svi u jame upadaju. Evo jame punne. Puni se ad kako zbori i gnjat brančaninov. A pita se zašto hrišćani da se vama ad puni. A gospod naš ušao braćuje se se u hram. Ubratite pažnju prvo je to važno. Još ne odgovara slijepcima ništa, nego oće da uđe snimaju naš hram, u naš grad u naše vrijeme i ušao braću i sestre obukao odežde svešteniške kao što ih i vladike oblačuje kad uđe kad vladika ulazi u hram to isti taj gospod braći i sestre blagodaću isti taj gospod ulazi u hram oblači se kao što hirurg oblači on u uniformu pred operaciju Oblači se, svi kako je vladiku Oblačimo? Pogadite nas, svešteniki, kako smo obučeni Nismo u odijelima U kravatama, u trenerkama Zamislite da nas vidite ovdje U nekom skupom, skupom odijelu U nekoj kreaciji Modnih kreatora Ali biste se sablaznili, braći i sese Zar ne? Posebno odjejanije Oblači se vladika Hristos u njemu prisutan Ulazi u oltar Sijeda, braće i seste, na gornje mjesto kao vladika, kao car nebeski. A slijepci su i dalje slijepi. Dolaze, ispuniva se crkva naroda, kao i danas što jeste, ali mi smo tu mnogi još posmatrači. Slijepci su istupili jer viču svo vrijeme, a gospod obučenu svešteno odjejanije iz oltara pravoslavnih hramova. Ne sagovornica ovoga svijeta. Nećete ga tamo vidjeti. Ne u parlamentima, ne u tim velikim zgradama, braćo i seste, gde mislimo da se odlučuje. Ne. To je zabludan. To je zabludan. Ni djavu u njih ne vjeruje, braćo i seste. Onaj koji ih je tamo instaliruo, uopšte ne vjeruje u njih. To su glineni golupčići. A naš vladik ulazi hram, Sjeda i pita ovu dvojicu, a mi slušamo, brađe i seste, to je pedagogija gospodnja, namjerno to čini. Uvodi ih u hram, uvodi ih i u našu budvu, uvodi ih i u ovaj naš hram i u sve hramove danas. U svim pravoslavnim hramovima danas. Gospodje je sa tom povorkom i sa ova dva slijepca sjedi, Pušta i da priđu i pita. Citiramo. Vjerujete li da mogu to učiniti? tupost u umu, braće i sese kakva praznina u srcu, u volji kakva mala vjera u nas kakav pogrešan odnos koliko pogrešnih motiva koliko mraka u nama, braće i sese kako malo vjera mi nismo ni navikli na ova pitanja mi nismo ni navikli da nas neko pita vjerujete li vi da mogu mi smo, braće i sese, došli ovdje zbog nekih drugih potreba Ko zna zbog koji? Većina od nas. Mi nismo, braće i mi ne slutimo da neko može da nas pita vjerujete li da mogu to učiniti. Zašto? Jer mi nemamo ni tu potrebu. Mi ne tražimo to od gospoda. Mi ne znamo da je on tu među nama i da može to da učini. Ko zna šta mi tražimo, braće i sestre? Koga mi tražimo? Mnogi i ne znaju šta trenutno rade ovdje. Ne znaju, nije im to jasno. Jer misle je da vide, misle je da je sa njima sve u redu. Da je to što vide, to je to. Da je doživljaj života takav kakav imaju. I to je to. Umalo se razlikujemo jedni od drugih, ali to je to. To je, braći i sestre, jama. U jami smo, braći i sestre, jedni pored drugi, Bez obzira što neki imaju velike stanove, razhlađenje, udome, to je jama i to je tama. I zato nas majka crkva priziva bolestne. I vidite, otkriva nam suštinu vjere pravoslavne, suštinu ovakvoćenja Božijeg, suštinu postojanja crkve i onoga koje je njena glava. I na pitanje, vjerujete li da mogu to učiniti? Oni kažu, da, gospode. I on, stavivši ruku na njih, reče, povjeri vašoj, neka vam bude. I što bi, otvoriše im se oči. Ova priča, broći i sestri, jasno govori da bez vjera ne možemo primiti silu Božije. Da je potrebno da vjerujemo da On to može. E mnogo važno, braće i sve, da On sve može. Ako bez te vjere dolazimo, teško nam. A da bi tu vjeru mogli da steknemo i sa njom da dolazimo, moramo da čujemo propovijed, braće i sestre. Čitaš li evanđelje, brate? Ne nikad, baš nikad, ne vola nikad. Ti, sestro, vrlo rijetko, kad poslednji put, ko zna? A vjeruješ? Kaže, ja sam veliki vjeran. Nema, braće, se vjera. Nema vjera. Ne može je ni biti. Jer, vjera, ovakva vjera, koja je sve moguće, Vjera, braći i sese, koja oči otvara, koja je bukvalno sve moguće, dolazi od propovjedi, od prosvete. Propovjed crkve ima prosvećujuće dejstvo. Apostol Pavol kaže, vjera biva od propovjedi, a propovjed od riječi Božije. I crkva pravoslavna od apostolskih dana do dana do današnjeg propovjeda, braći i sese, Gona svoj moć prvih 6 vselenskih sabora, velike propovjednike istine, velike prosvetitelje, kako su apostoli otvarali oči pincetama propoviješću. Kako je Gospodu otvaralo oči propoviješću vrači se. Kako crkvi dan danas otvara oči propoviješću. Pa i imam se desilo neka, daj Bože da jeste, da pročitate štivo nekog svetog oca i da kao poslednicu tog čitanja imate vidjeni. Utvorili vam se oči? Do takva vas se ruka gospodnja, blagodat gospodnja i progledali ste. I sad vjerujete. I sad vam je lakše na srcu. I sad drugačije gledate na svijet. Mi se zaglavimo, mi se hvatamo za tamu Nećemo da je napuštimo. I onda i propadamo. Umiremo u jadu, u, čomotinji. A evo crkva i danas braće i sestre, ko će, ali prije svega ko će da nam otvori umne oči, a kad otvori oči čovjek povjeruje. Koliko nas nije vjerovalo? Evo ja prvi. I uopšte nisam vjerovao, braće i sestre. Slijepac bio. I ko mi otvori oči? Crkva. Za mene je bilo, braće i sestre, šokantno. Da ono što sam tražil u životu, da se to u crtvi nalazi. A pa kao svijepac došao, ne znam, vrata da pogodim. Ništa ne znam. Viturgije, kako je viturgije tu? Nismo znali za to, smo znali za službe. Ni za šta. Ali prišli kao svijepci. I šta se desilo? Gospod nam otvorio oči, bratje i sest. I danas, slava Bogu, vidimo. je to, znate, naša vrlina, naša duhovna veličina naša mudolost, naša pamet, to je, braći i sese, isceljenje, to je Boži dar. Vjerujete li vi da ja to mogu učiniti? Pitao je gospodi našu generaciju. A mi smo rekli, vjerujemo gospode i otvorio je oči da vidimo ljepotu crpe, da vidimo ljepotu liturgije, braći i sestre. Pa onda dođemo u hrampa, vidimo. Znate šta bi sve mogli da vidimo, da nismo... Opterećeni tamom, Znate šta bismo mogli da vidimo sad u ovom trenutku? Velike stvari. Pa Jefrenka Tunakijski, svetogorski monar, je padao preko časne trpeze od vidjenja brađe i sestra. Starac Tihon, svetogorac, pola sata je trajao jeruvimska pjesma. Zašto? Zato što se malo više zadržao na visinama. Slušao jeruvimsku pjesmu od samih angela a pojci vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, helovinsku pjesmu, dok se starac nije vratio. Da ne govorimo o svetom Jovanu Zlatustom, čiju liturgiju služimo, šta je on sve vidio u otaru oko sebe. Ni angel je svojim očima, braći i sestre, gledal stvarnost, duhovnu stvarnost u kojoj mi učestvujemo. Ali, da bismo mogu isto da vidimo, mi moramo vjerovat a da bismo povjerovali, moramo propovijed čuti zato ova liturgija poziva nas broćuje se da se vratimo crkvi sveti oci šest vselenskih sabora koje crkva danas ističe pozivaju nas da se vratimo učeњу crkve propovijedi apostolsku svetom evanđelju i budite sigurni progledaćete budite sigurni povjerovaćete Nemoguće je to, braćo i sestre. Jer gospodi sjeljuje. Mi smo slijepci, ali oni sjeljuje. Dovodite džecu, braćo i sestre, dok ima vremena. Porodice, dodolaze u hramove, dok ima vremena. Budite strpljivi. Nemojte jedne liturgije i ništa se nije desilo od od dalje. A nema tu vjere. Ti nisi vjeroval. Ti nisi kao vi bi slijepci bio istrajen da guraš nedelju, godinu. Dvije, da se guraš kroz vrijeme, da vapiš Isuse sine Davido pomilujem. Pa Sveti Sava ti potvrđuje da treba tako. A budi malo strplji je zdrži jednu godinu. Mi mjerimo duhovni nivo posle mjesec dana, znate. Posle dvije trišitane molitve, se dva pričašće odmah ocimo sve da bude. Ne može tako. Treba vjera da isplivao. Da nema svjetlosti, ali da vjerujemo da će je biti. Da nema, braćo se ali da vjerujemo da su gospodu ruke pune života. Si bolestan, ali da vjeruješ da je u gospoda život vječni i zdravlje nenarušivo. Samo ti ta bolest posjećuje da ti vjeru istisne na površinu. I sva druga sradanja, uvijek sa vjerom da je gospod sa nama I da može to učiniti. I onda, braćo i sestre, bit će. I daj Boži da na ovoj svetoj liturgiji sa svojim slabostima, sa svojim strastima, sa svojim slepilom, jer nikad dosta vjere, braćo i sestre, i mi priđemo kao ovi slijepci, odvažno, hrabro, njihovim primjerom ohrabreni i primjerima bezbrojnih, koji su iseljenje primili, priđemo, braćo i sestre, I kažem u sebi, umom, na ovo pitanje koje i nama danas postavljeno, svima nama lično, i meni i vama, vjerujete li vi ili vjeruješ li ti da mogu to učiniti. Ako vjerujemo i sa tom vjerom priđemo danas, braće i sve, ne sutra, danas, i primimo sveto to pričašće, nam povjeriti. Zato do kraja Svete liturgije mobilišite snage uma, volje i srca u duhu pokajanja kao slijepci priđimo i dotaknimo se Gospoda, ne samo dotaknimo se nego primimo ga, braći i sese, da uđe u nas sa vjerom da je njemu kao Bogu sve moguće i da sve tvori iz velike ljubavi, iz собе ко юбля, у којем смо его укључено у живот цркве ин силом святой божанственној литургије. Нека до тога и дођемо молитвам святих отаца, шест вселенских собора и svih святих. Амин, Боже тројице.